Пані, цей тобі сон пророкує дочку із зятям. Дочка в тебе буде на весь світ красою, а зять на весь світ славою. Будуть із'їжджати з усього світу пани й гетьмани, дивуватимуться красі твоєї доні, даруватимуть їй срібло злото, та ніхто її не обдарує краще од суженого. Сужений буде ясен красою між усіма панами і гетьманами. Замість очей будуть зорі, на лобу сонце, на потилиці місяць. Так промовила мені віщуюча стара бабуся. Якось справді дав мені Господь дочку. Справдилось бабусине слово. Півроку їй, непослідущими між дівчатами, трошки згодом зашуміло по в країні, закипіло мов у казані, і стали з'їжджатись у Київ пани да гетьмани. Справдилось друге бабусине слово. Усі дивувались на мою дитину, дарували їй сережки, дорогі персні, тільки ж ніхто так не обдарував її, як той гетьман, що мені снився. Дорожчий над усі подарунки був його дарунок, і кращий над усе панство і лицарство був молодий гетьман. Замість очей зорі на лобі сонце на потилиці місяць. Справдилось ще раз ворощене слово. Усіх панів і гетьманів затемняв він красою, і говорить мені, «На давай же, пані матко, своєї дочки ні за князя, ні за лицаря. Не буду женитись, поки виросте, буду їй вірною дружиною. Дай же, Боже, і ти, мати Божа, щоб і все справдилось на щастя і на здоров'я. Тут саме виїхали вони із-за гори, перед ними так і заблищало, так і замиготіло, так і замережило церквами, хрестами, горами і будинками. Святий город сіяв, як той Єрусалим. Сонце ще не піднялось високо. Так не то, що церкви й хоромгне, де й зелені сади, і все, що загледіло око в Києві, усе горіло, мов парча золототканне. Прочани перехрестились і сотворили молитву. А Петро йде собі й не бачить і не чує нічого, отак От опентала його Череваниха. Весело й тяжко згадувати нам тебе, старий наш діду Києва, бо й велика слава не раз тебе осіяла, і великі і злигодні на тебе з усіх боків збирались, скільки то князів, лицарства і гетьманів добуло, воюючи за тебе, слави, скільки то на твоїх улицях, на тих старосвітських стогнах, на валах і церковних цвинтарях пролито крові християнської. Уже про тих Олегів, про тих святославів, про ті ясери половецькі нічого й згадувати. Ту славу, ті злигодні вибила нам із голови безбожна татарва, як уломився Батий у золотій ворота. Буде з нас і недавніх споминок про твою руїну. І ще ж от і двадцятилітний налічивши рам, як у той. нещасливий Берестецький рік прийшов до Києва радзівілий з литвинами – Усе пополиви пограбував, а міщани, сівши на майдарки, мусили до Переяслава втікати. Та люта пожежа іще не зовсім загладилась. Куди не кінь оком, усюди виден був поїй прослідок. На коморах, на ставнях, на огорожах, поміж свіжим деревом чорніють колодки. А інде гарний колись сад стоїть пустирем незагорочений. На спустошалому дворищі стерчить тільки плечі да ворота. А де чи ділування, чи щит над дворітьми, чи яка хоромина, то все те нове, і ще й дерево не посиніло. Смутно було дивитись шрамою на тіє ознаки пожежі. Тільки й краси було в Києві, що церкви божі, догороди з червоними маками, а ще ті гори крутоярі з зеленими потоками. Тоді ще трохи не весь Київ містився на Подолі. Печерського ще не було зовсім, а старий або верхній город після Хмельниччини безлюдував. Де-неде стояли по подолу кам'яниці, а то все було дерев'яне. Сини з баштами круг подолу і замок на горі Киселівці. Улиці були вузенькі, плутались то сюди, то туди, а інде замість улиці Майдан. І ніхто його не забудовує, і нічого на йому нема, тільки гуси пасуться. Ідуть пащі-прочани по тих закоулках, аж дивляться, посеред улиці збились вози у купу. Шрам послав сина прочистити дорогу. Проскочив Петро до возів, гляне, за водами коло хати перед ганночками сидить юрба людей. Посередині килим, на килимі пляшки, і чарки, і всяка страва. Петро зараз догадався, що це, мабуть, чоловікові дав Бог родини або що. Так на радощах частує всякого, хто б не йшов або їхав вулицею. Юрба гостей зібралась уже чималенька, і все були міщани. Знаті були міщани раз уже з того, що не носили шабель.